Godmorgen og velkommen til Jørgen investor Det er torsdag den 3. august, og her til morgen starter vi med en historie om boligudbuddet, der fortsætter sin stigning. Og så skal vi høre nogle reaktioner på gårdsdagens store historie om ændringen af USA's kreditværdighed. Du lytter til Jørgen investor og mit navn er Laura Nørkær Seligman. For femte måned i streg er udbuddet af boliger i Danmark steget. Det viser nye tal for boligsiden. Selvom denne måneds stigning er til den mindre side, kan den generelle tendens mærkes på boligmarkedet. Det påpeger Lise Nythof-Bagmann, der er boligøkonom i nodia Kredit. Det stigende antal til salgsgilde har dog ikke sendt udbuddet op på et højt niveau endnu, og ifølge boligøkonomen er det en eftervirkning fra coronapandemien. Af samme årsag skal man heller ikke bekymre sig om det stigende udbud af boliger. Hun udtaler... Udbuddet af huse er stedet kraftigt i det seneste år, men der er ikke grund til bekymring. Langt de fleste steder i landet er udbuddet nemlig stadig væsentligt lavere end normalen. Det stigende udbud af boliger er især drevet af husmarkedet, hvor der er 18 procent flere til selvstilte end for et år siden. Onsdag var en rød dag på det globale aktiemarked. Markedet blev presset af dagens helt store historie om, at kreditvurderingsinstituttet Fitch har nedkrederet USA's kreditværdighed. Det, seneste, det sendte først aktierne ned på børserne i Asien, senere i Europa og sluttede dagen af med at presse de amerikanske aktier. Markedet blev yderligere trykket, da det amerikanske finansministerium meddelte, at man for første gang i over to et halvt år besluttede at øge det kvartalvise salg af statsobligationer med mere end ventet i markedet. Af de tre ledende amerikanske indeks blev Nasdaq hårdest ramt onsdag med et fald på 2,2 procent. På trods af den dårlige dag på markedet i går, så var flere finansielle kloge hoveder ude at sige, at denne nedgradering i kreditvurderingen ikke kommer til at, være et til at være et pres på markedet i længere tid. Blandt andet Frank Øgeland, der er global chefstrateg i Danske Bank, pointerede i en finanskommentar hos Jør-Investor, at de vurderer, at nedjusteringen ikke ændrer så meget. Han skriver, vi vurderer, at sommerens rally i aktiemarkedet godt kan fortsætte, så længe vi stadig ser, at inflationen er på vej ned og at økonomien er på vej ind i en blød landing. Også administrerende direktør i JP Morgan, Jamie Dimon, var ude og mane til ro. Til CNBC udtaler han, at ændringen i USA's kreditvurdering egentlig ikke betyder så meget. Han tilføjer, at det alligevel er latterligt, at andre lande har højere kreditvurderinger end USA, når de er afhængige af stabiliteten skabt af USA og des militær. I aftendans tid kommer der regnskab fra teknikenterne Apple og Amazon. Hjemme i vores egen andedam kommer der regnskab fra GenMap, selvom der næppe kommer de store overraskelser frem oven på sidste uges opjustering og en række nøgletal for første halvår af 2023. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan følge nyhederne på jordenvester.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, og det var, du lytter til podcast. Og så sender Millionærklubben i dag som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.